morgen og velkommen til tirsdagens udgave af Euroinvestor Morgenyeder. I dagens udgave skal du høre om et ekstremt sjældent signal i markedet, som kan indikere, at nye aktierekorder snart vil blive sat. Derudover vender vi økonomiministeriet's syn på fremtiden, hvor der er udsigt til en blød landing. Vi starter dog med at høre fra topchefen i bryggerigiganten Carlsberg, som i et interview løfter lidt af sløret for, hvad der skal ske med butikken i fremtiden. Du lytter til Jørgen Vester Morgenheder. Mit navn er Adam Geil. Carlsberg er ikke færdig med at hæve priserne på sine øl. Det melder Carlsberg-topchef Jakob Åb Andersen ud i et interview med Bloomberg, i anledning af, at han nu har siddet omkring 100 dage som Carlsbergs øverste mand. Topchefen forklarer, at Carlsbergs varer til brug i produktionen næste år bliver dyrere, og det betyder, at du kommer til at se prisstigninger fra os igen næste år, siger han til Bloomberg. Ligesom andre virksomheder har Carlsberg allerede sat højere prismærker på deres varer i takt med, at inflationen har bullet løs. Men når Carlsberg griber til prissigneringer igen, så handler det ifølge Bloomberg også om, at Carlsberg skal løbe endnu stærkere for at opveje tabet af den russiske forretning Baltica, der er blevet overtaget af de russiske myndigheder. Med sine 8.400 ansatte stod Baltica for 13 procent af hele Carlsbergs omsætning og 9 procent af driftsoverskuddet i år 2022. Imens der er sat et forløbligt punktum for Carlsbergs russiske eventyr, så har Top Chef nu øjnene rettet mod Asien, hvor bryggeriet i højere grad sat sig på at vokse. Der er visse områder og geografiske områder, hvor vi vil presse hårdere på, siger Åben Andersen til Bloomberg og understreger, at Karlsberg fortsat vil have en stærk finansiel disciplin. Karlsberg aktien er faldet med 14,3 procent de seneste tre måneder. Et ekstremt sjældent signal lyste i sidste uge op på aktiemarkedet, og det kan indikere, at nye rekorder snart kan blive sat. Sådan lyder det fra Ryan Dietrich, der er chefstrateg i finanskoncern Carson Group, ifølge det amerikanske erhvervsmedie Insider. I notatet skriver aktiestrategen, at mere end 60% af alle komponenter i S&P 500-indekset nåede et nyt 20-dages højdepunkt i sidste uge. Sidste uge så vi et meget sjældent udvikling på bredden, hvilket pegede på, at mange aktier er steget, og det plejer at være et signal om forestående styrke, siger han og fortsætter. Dette er ekstremt sjældent, og det viser, at der er fundet en masse køb sted for nylig, og ikke kun i nogle få store aktier. Siden 72 har dette særlige signal blinket 15 gange, hvis man ikke tæller sidste uges signal med ved alle de 15 tilfælde var S&P 500-indekset højere et år efter signalet, med en gennemsnitlig kursoptur på 18 procent. Hvis et lignende afkast finder sted det kommende år, vil S&P 500-indekset slå selv de mest optimistiske aktiemarkedsforudsigelser for 2024. Endnu en gang signalerer dette begyndelsen på mere styrke, ikke slutningen, siger Ryan Detrick til Insight. Til det brede amerikanske S&P 500-indeks er steget med 20,8 procent i år. Økonomiministeriet venter til synlæderne en blød landing for den danske økonomi med fortsat vækst de kommende år, selvom inflationen ventes at aftage. Det fremgår af en række hovedtal fra økonomisk redegørelse, som en række medier har haft adgang til at læse, skriver Ritzau. I redegørelsen spås der ifølge Dagbladet Børsen en vækst i den danske økonomi til næste år på 1,4%, mens den vil aftage til 1% i 2025. Samtidig ses inflationen også dæmpet til henholdsvis 2,8 og 2,1% de kommende to år. Prognosen tegner et samlet billede af en økonomi, der bremser blødt og kontrolleret op efter års høje konjunktur. For regeringen ret i deres prognose, så styrer dansk økonomi ret beset, uden udenom en reel lavkonjunktur, lyder en kommentar fra Thor Stramer, der er cheføkonom i danske Erhverv. I 2023 regner økonomienministeriet med en samlet vækst i BNP i Danmark på 1,2 procent, og prognosen peger imidlertid også på et fald i den samlede beskæftigelse fra udgangen af 2023 til slutningen af 2025 på 30.000 beskæftigede. Men hos Dansk Erhverv er det samlede indtryk af redegørelsen, at den tegner et opmuntrende billede af dansk økonomi. Set fra mit skrivebord så er der helt overordnet tale om en forholdsvis optimistisk prononce for dansk økonomi, der er lagt op til en overordentlig blød landing, hvor dansk økonomi styrer helt om en ellers truende lavkonjunktur, lyder det fra Dansk Erhvervs cheføkonom. Det var de nyheder, jeg havde udvalgt til dig her til morgen. Husk, at du som altid kan følge med på YourInvestor.dk hele dagen. Her holder vi andet øje med de amerikanske inflationstal for november måned, der lander i eftermiddag. Du kan selvfølgelig også lytte med på Milinærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.